اما باعت فإن خیر الحدیث کتاب الله و هذه الحدی هده محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم باب السلام في الصلاة کیفا ہوا سلام پو مانده کتنبی با اعتبار تعداد حدید نظر اما با اعتبار حکم را یدو صلاو و دکل تعداد فلیکی سے دلی اقوال دی سلام واحده سلام قدرت رفع سلام ده درسلام ده و درس درس آغه سلام صلاح سچ ده ده عبدالله بنموسا عمجرح قول ده جمهور پنی ری جمهور کی امام مالک رحمل الله ده خام برگری آغه <تصفح> سلام واحده مالک روزه <تصفح> نور دم دانی زباد شویه. جمهور دو سلام آئی. هان اسماعیل محمد هان آمید ساد و ساد ایسانا تا بور ایتاسو شدو سویه تقریب نگی. هروشتا محمد را وردی رایی. هان ما او بل تربتا دا حديثه كان يسلم في صلاة تسليمتاً عليكم قاد ابن جعفر تذهب اقومون اذا ان المسلي يسلم في صلاة تسليمتاً واحدةً تلقا وجهه اسلام عليكم محتج في ذلك بهذا الحديث <تصفيق> زاهرم دارشان تده، سلكم بدیدی کده، برا محشرت تپسانت کرام کرده، عن سالی، عن اسماعیلی ابن محمد، عامر ویالره داره دره وردی رویدی خان، تا سوری دی توقر آقا، عبداللزید ابن محمد دره وردی رویدی، روتا حدیث د مصعب بن عبد السلام دراودی هم نقل کړی دی دراودینی علابو هم نقل کړی دی ها نور یو سلام ویلي فقط دراودی ویلي هغه محفوظی معروف تنقابل <سؤال> مكان و توجود محفوذ دی معروف بذکا خلاب ش در دقوی دو زعیف رویت من کرشی در قوی عا معروف او خلاب ش شیقہ در اوسطق نو کی در شیقہ رویت چره نو ها گا شای شی غریب شی در اوسطق رویت چره محفوظ شی دان درستانی رویتنا محفوظ دی محفوظ دی معروف 43000 وسواه وريه قال احدنا احمد داوود اللي منتقلها اجتماع بتاريخ محمد الدولي وعلى اجتماع او زق اسماعيل محمد عنامره او ودی درخالد در طرفه سلام وړاندې سو طرفه سلام وړاندې او دې قال حتت ونه ودی مده ودی ودی مده ودی ودی ودی ودی ودی ودی ودی ودی ودی ودی ودی ودی ودی ودی ودی ودی ودی ودی ودی ودی ودی ودی غوریم نه خپل دا قدر او ری به تلخ نه وي هم دا قدر ری نه خپل ځای چې خنام طرفین وای او موږ ما خوځه سم عالیه دراوړ دي ته په غوړې ده دا راغلي چې ا څه دي شاز دي یاد نظر او څه دي مونږ دا چې مونږ کار خلاف د د کوي نارغلي ها په وروستو په وروستو باندې وروه په دې سره الله تعالی دې وکړي او سلام الله تعالی ما څه خبرونه باندې ذکرنا صلاۃ رسول الله صلی الله علیه و رسول الله علیه و سلم یاتو حمایتونه نه پینا او ترقنا نه شویرې چې موږ یې کړیو کو اسه په خو یرهو حمادان ترکه داوا چې پکانه قبرو ويسلم عن يميني ومن شمالي ترجمه الغار بديزي کېده د موسی سره چې دا دينا د یو تباب کم کیږي ويسلم عن يميني ومن شمالي رواه دقت عبد من مسئول نيته کې خوي کوي ها بن Muay adopting موسیقا اضاف eigentlichومان اضاف والجوابي الجوابي قال انا ظننت دا یی د کم نه نه یع پی د کما د کو سم په مقدمه حکیمه یی تابع میم کوم همیت کو نافین می په وبعدين هيواش يعني او هي قررنا نعيد نكتب على حد قياده في نظره على على على على امره ويحمي المدنيين <سؤال> وتحترم المدنيين كما بان عني واضح انهم دائره تاين که د یوې په اړه د خپلې سترګو په حال کې یوې ورځې یعضو وایي کارونه نو تاسو باید دا په پیل راځي چې موږ راځو چې یعضو راځي چې ټولواړی د تمدن اینه او د علم او معرفت پر د نړۍ په پکار مابات او خپل ټولې د مور ایښو د انسان او د ټولنې یمایي د هغه ټولګي د ریاست د ایدارو او اس کو نو په صلات کې رايي دا کوم نه پادندره فريدين باندې چې دا شر دي حدیث دي تدې جون نه نه او اس کو نو په صلات کوم نه مسلم کې هغه نشه د دې شی یو ييه على قد نور رمضان و كل واحد بيجينا بصدق <تصفيق> لدوره ثميتره ويه على فتره من حياته لخدمه النياحين معنا على حقتك في الوطن ديون سليمان على طلب وارد المدير حتى في قريبه ان قيدنا الى حقتك نادينا نادينا عميله الحدبيه حتى الطرق على ورينا على قد ما عنده لا على قد ما عنده على شوفه قام وقال عبد الرحمن ابن الغنم ها قال قال طلب مني شهيده ترى قلت له ترغيب نه بارته نه یاته دغه په صحابہ لپاره په تېره کې نه نو په لیبرا اوب درو کې کېده قالا صدا بنابو ريمه او مينې او ابن او ابن ابي اوسري دا خطي ...쓰enaix Llana Kaushana ...یکی دیشی زولو اطلاق را گری Job ...و بے روز تا خیل <سؤال> جانا ما اسنانی دا OURسوم یا آس طلاع وقوسی م vis�나� دا غلطی را گل اپسر ترجی Seattle mir én أوس طاوقتкрی ...وان یہ آس طلاع بلګ ماته واه یې شې دی غارث ناځان پکې خالا بونیا ف ابویا فروی مونته چې سمال مو په مسند سره کې هغه ټو دم پدی دي کې راځي مګلو ته 14 وې تنه او دا ټو چې خلاب خلاف دغه ندي په کم کې چې سنان استرفه ده دوه خبرې نه څومره وه 3 چې په مصادر سګو سلام هغه ټول مونږ په دې کې را جمع کړل په دې کې داخیل کړل هغه دې سلام یو طرفه دی په ټول کې عمدا دا چې سلام د ترخه دی هغه څنګه چې دا دراو دین قبل کړی قال ابو جعفر فلامنان مشئ صحابه نيجي صل <سؤال> الله <سؤال> عليه والسلام <سؤال> په صلات من تا باندې معلومات وشي چې ثابت دې در سلو الله تعالی په سلام او صلوات کې الا وقد دخل لكن هذا يمشي في ما راينا في هذا الباب هغه موږ ټول کا ترجمه کولو دایته شو راځو دې ته فلم فإنما يخالف ذلك من يخالفن يقينا دين خذ عبدغه څو چې خذاب کوي دا پری دی او روجو کی حدیث دا روایتہ دا روایتہ سلام ایک طرف وای چا تر تقوی ذات دین او ان الذی قد بیننا قصار فی اول ھذا الباب من تا دا پسادر دی باب او جمع شوی دی او ندر او دی تلوی تکل دین شوی سلام ایک طرف نه دی بلک سلام دو طرف دی بے فائ تکہ دی شنور نور مخک دابل سلام صباحه م دابل دابل صباحه کاين ان شاء الله کو جون او دابل چې دې کنه د خپل شروع پر ورځ هم پتا کې د صباح خوست